Capitolul 2, versetul 15. Totuși, femeia va fi mântuită prin nașterea de fiu dacă stăruiesc cu smerenie în credință în dragoste și în sfințenie. Nu e vorba aici de mântuirea prin credința în sângele Domnului Isus, mântuire câștigată de El pentru toți păcătoși, fie bărbați, fie femei, ci e vorba de mântuire sau de izbăvirea femeii, de sub interdicția ei în ceea ce privește rolul de învățătoare. Dacă mântuirea femeii ar atârna nașterea de copii, ce se întâmplă atunci cu femeile sterpe sau cu fecioarele care mor nemăritate? Deci nu-i vorba de mântuirea din păcat. Greșeala Evei, adică de a învăța pe Adam împotriva poruncii lui Dumnezeu, este îndreptată astăzi prin orice femeie creștină care naște fii și învață calea credinței, a dragostei și a sfințeniei în smerenie. Și aici e limpede cuvântul lui Dumnezeu. Nu orice naștere de fii aduce mântuire din greșeala Evei, ci numai nașterea de fii care e urmată de îndrumarea lor pe calea lui Dumnezeu. Mama care nu și învață copiii să urmeze în smerenie credința, smerenia și sfințenia, este o mamă care strică copiii sufletește și trupește. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fii dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Eva a scos pe Adam din ascultarea de Dumnezeu și mama creștină aduce în ascultare de Dumnezeu pe copii ei. Păcatul celei din este îndreptat de cea de-a doua. Frumos spune înțeleptul fetie, Buna creștere ce o face femeia fiilor săi și purtarea de grijă cei iubitoare de Dumnezeu, ce are mama pentru copiii ei, este o mare dreptate făcută femeii de a întoarce și de a șterge învățătura cea veche și greșită ce a dat Eva lui Adam, pricinuindu-i amăgire. Ea poate zice, cu adevărat în vechime am învățat greșit și am amăgit pe bărbat, iar acum cresc fără greși și povățuiesc pe copiii mei. M-au sândit acea greșită învățătură și amăgire, dar buna creștere a fiilor mei mă izbăvește de o Sfântul Ioan Gură de Aur zicea și el, creșterea copiilor este treaba femeilor. Totuși, ea va fi mântuită prin nașterea de fii dacă stăruiesc cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. În înțeles duhovnicesc, femeia, adică biserica, este izbăvită de pericolul morții dacă naște mereu fii și crește în credința, dragostea și sfințenia Domnului Isus." Numai cei născuți din nou prin Duhul Sfânt în biserică sunt adevărații fii. De altfel, numai viața naște viață, numai biserica vie naște fii și în felul acesta își păstrează viața. Fiecare mădular al bisericii trebuie să contribuie la nașterea de fii duhovnicești, adică la câștigarea sufletelor pentru Domnul Isus, pentru viața veșnică. Un cuvânt potrivit citim în Talmud. Patru feluri de oameni sunt socotiți morți în viață. Săracul, orbul, leprosul și cel ce nu are copii. Cel cu și inimă duhovnicească prinde înțelesul acestor vorbe. Nu există viață în Hristos săracă, oarbă, leproasă și stearpă. Creștinul adevărat în Domnul Isus este bogat duhovnicește, luminat, sănătos și naște fi pentru împărăția lui Dumnezeu. Un alt gând se desprinde din versetul amintit. Stăruința în credință, dragoste și sfințenie. Numai cine stăruiește cu adevărat poate ajunge ceva în viață. Cine vrea să ajungă medic sau cântăreț trebuie să stăruiască în învățătură toată viața. Căci nu e medic sau cântăreț acela care nu învață în fiecare zi chiar și după ce și-a luat o diplomă. Numai prin stăruință se poate păstra ceea ce este bun și adevărat în viață. Așa și duhovnicește Credința, dragostea, smerenia, sfințenia și întreaga viață în Hristos Se poate păstra numai prin stăruința necurmată Îți mulțumesc, Doamne, Dumnezeul meu Pentru minunatul Tău cuvânt de viață pe care ni-l dai mereu Ajută-mă să-L trăiesc cu adevărat După prin, bavria oaie, bavria miel, nu le deiem, Dar tu soi, dar tu soi, se puie pieptul lingă. Capitolul 3, versetul 1 Adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Referindu-se la acest cuvânt, Teodoret al Cirului spunea, adevărat este cuvântul acesta, dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Cuvântul episcop înseamnă supraveghetor sau păzitor și în creștinism a devenit un fel de titlu pe care îl poartă bătrânii unei adunări. Sfântul Ivan de Aur și Teodoret al Cerului susțin acest lucru și în general toți creștinii, pentru că toți trebuie să supravegheze și să păzească ogorului Dumnezeu, fie cel individual, fie cel colectiv. Evrei 10 cu 24 Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Sau... Luați seama dar la voi și și la toată turma peste care va pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o prin sângele său. Așa le spune Sfântul Apostol Pavel prezbiterilor bisericii din Efes. Deci erau mai mulți prezbiteri în acea adunare, iar prezbiterii erau totodată și episcopi. Vezi fapte 20, 28 și 17. Cu vremea titlul de episcop și l-a luat un singur om potrivnic rânduieli Duhului Sfânt și nu numai peste o adunare, ci peste multe și apoi peste o regiune mare cu sute de biserici. În felul acesta, în Biserica lui Hristos, a început să se strecoare firea veche a omului, influențând în rău. Despre această stare au scris mai mulți dintre sfinții părinți. Sfântul Vasile cel Mare se numără printre aceștia și zice Cine iubește a se face episcop sau cleric, acela bolește de boala diavolului căci diavolul din mândrie a vrut să fie mare. Sfântul Ambrozie se ruga să nu-l facă episcop. Sfântul Ioan Gură de Aur se ruga și el la fel. Cuviosul Amonie și-a tăiat urechea pentru a se face neiscusit slujbei de episcop și a zis că își va tăia și limba de va fi silit să primească această slujbă. Față de această stare dorită de firea veche, credinciosul Domnului Iisus trebuie să aibă o atitudine potrivnică și să fugă tot timpul. Dar față de starea sau la Duhului Sfânt, trebuie să înseteze necurmat. Dacă râvnește cineva să fie episcop, dorește un lucru bun. Ce lucru poate fi mai bun decât a păzi comorile lui Dumnezeu? Aceasta înseamnă a fi episcop. Sfântul Isidor Pelusiotul spune că lucrul episcopiei este mai presus de fire, adică acea episcopie rânduită de Duhul Sfânt. Sfântul Ioan Gurădeaur, vorbind despre adevărata episcopie, zice Dacă cineva are această poftă de a se bucura, nu de întâietate și de stăpânire, ci de protecție și supraveghere, eu nu îl învinovățesc, căci bun lucru dorește. Dumnezeu nu ne oprește de la dorințe bune, însă cea din tâi dorință, dintre toate dorințele, este dorința după voia lui Dumnezeu, după cunoașterea și împlinirea ei. Să doresc ceea ce dorește Dumnezeu cu mine e o stare la care trebuie să ajung prin harul și puterea Lui. De altfel, Dumnezeu, de la începutul vieții noastre celei noi, de la nașterea din nou, ne-a așezat ca mădulare în trupul Lui Hristos și pentru fiecare în parte El a dat un dar. Mâna degeaba ar dori să fie picior, căci tot nu-i s-ar schimba slujba. Tot cuvântul Domnului este adevărat, de aceea credința autentică se apropie de El ca să-L asculte. Credința falsă însă filozofiază și-l întoarce în toate felurile, dar nu-l ascultă, nu-l ia ca stăpân și ca învățător, de aceea viața omului rămâne neschimbată. A fi creștin înseamnă întruparea cuvântului lui Dumnezeu în trăire. Cuvântul grecesc episcop din versetul de mai sus înseamnă supraveghetor. Fiind lăsat netradus, a produs încurcătură în gândirea credincioșilor de rând. După traducerea nouă, versetul sună astfel. Dacă cineva dorește să facă lucrarea de supraveghere, bun lucru dorește. Nu e vorba aici de un conducător peste o adunare creștină sau peste mai multe. Dacă adunarea trebuie supravegheată, atunci nu un singur om face lucrarea aceasta, ci o ceată de bătrâni supraveghează, după cum s-a amintit mai sus. Cine vrea să facă parte din ceata supraveghetorilor, dorește un lucru bun, dar trebuie mai întâi să împlinească niște condiții. La episcopia rânduită de Duhul Sfânt sunt chemați toți credincioșii. Ferice de cine dorește și aleargă cu o râvnă tot mai fierbinte în fiecare zi să fie episcop, adică supraveghetorul și păzitorul vieții neprihănite în el și în alții. Numai cine e episcop cu adevărat face lucrarea Domnului cu băgare de seamă. Cea, cea, cea, cea, cea. Naoale, bine, toate povam. Flore toate și doresc, mare poate cresc. Nu mai trăntorul, hai cui, strică mieria jurul lui. Versetul 2. Dar trebuie ca episcopul să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții. Nici vorbă în Noul Testament de alte rânduiri și legi cu privire la episcop, decât cele pe care trebuie să le trăiască orice copil al lui Dumnezeu. Adică să fie fără prihană. Creștinul adevărat este numai cel neprihănit, pentru că el și-a albit hainele lui duhovnicești în sângele mielului și stă necurmat sub adăpostul acestui sfânt sânge. Cu cât mai mult va trăi în neprihănire cel care face parte din ceata bătrânilor supraveghetori ai unei adunări. Neprihănit este numai cel care are necurmat viața ascunsă în cel care este neprihănirea noastră, adică Domnul Isus. Bărbatul unei singure neveste deci orice episcop și orice creștin, în general, să fie căsătorit și să fie bărbatul unei singure neveste. Nu-i vorba aici numai de poligamie, lucru obișnuit pe vremea aceea, ci și de păcatul curviei. Necăsătoria nu este o poruncă dumnezeiască, ea este o excepție de la regulă și nu oricine poate să o primească. Din excepție nu se poate face regulă, e un păcat împotriva firii. Totuși, cine vrea să rămână necăsătorit de dragul Domnului Isus și al împărăției sale, o poate face. Dumnezeu mai dinainte l-a ales pentru așa ceva și i-a pregătit un har potrivit în vederea acestei stări. Un creștin poate fi căsătorit sau necăsătorit după cum i s-a dat de sus. Și un episcop la fel. Nici o lege nou-testamentală nu este în privința aceasta. Sfatul pe care îl dă Apostolul Pavel este... Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Cumpătat Cumpătarea este frâul trupului și sufletului pe care copilul lui Dumnezeu, făptura cea nouă, trebuie să-l țină clipă de clipă în mână pentru ca întreaga viață să meargă drept pe calea sfântă a credinței. Necumpătatul nu poate merge drept și cu atât mai mult nu va putea ajuta pe alții să meargă drept. Fără frâul cumpătării, trupul și sufletul credinciosului merge când într-o parte, când în alta și nu pot fi sfințite de Dumnezeu. Cu atât mai mult, nu pot fi întrebuințate în lucrarea Evangheliei Mântuirii. Nu numai la mâncare se cere cumpătare, ci și la vorbă, la preocupările vieții trecătoare, la judecarea apropelui și la alte lucruri care țin de trup și de suflet. Cel cumpătat este mulțumit totdeauna și pacea nu-i lipsește niciodată din ființa lui, cum zice înțeleptul latin Publius Sirus. Cine știe să trăiască din puțin, nu se plânge de nimic. Înțelept Înțelepciunea este semnul celor care l-au primit pe Domnul Isus ca înțelepciune a lor. El este adevărata înțelepciune de sus, care este mai întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Această înțelepciune duce totdeauna la viață de dragoste. Orice înțelepciune care nu duce la viață și dragoste este falsă. Vrednic de cinste Dacă e ceva vrednic de cinste omul cu adevărat credincios, este numai Domnul Isus, care locuiește în inima lui prin credință. Lui îi se cuvine toată lauda și cinstea. Fără Domnul Iisus, inima omului nu poate avea nimic în ea vrednic de cinste. Toate calitățile frumoase din cel credincios i se datoresc Domnului Iisus care locuiește în inima lui. Fără el, nimeni nu poate face nimic bun. Primitor de oaspeți. Cine n-are inimă de primit oaspeți, nu face parte din familia celui care a deschis larg ușa casei lui pentru primirea tuturor oamenilor păcătoși în orice vreme. Și primirea de oaspeți este iarăși un semn că tu, omule credincios, ai intrat în templul Harului lui Dumnezeu și că inima și casa ta sunt deschise pentru toți nevoiașii lumii, fie pentru nevoi trupești, fie pentru nevoi duhovnicești. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire, așa ne îndeamnă Duhul Sfânt. În stare să învețe și pe alții nu numai bagajul de cunoștință pe care ți l-ai strâns în cap este o condiție pentru a fi un învățător bun, ci viața pe care o trăiești, mai ales aceasta, este cea mai puternică pildă și cel mai arzător mijloc pentru a da învățătură. Ca să fii în stare să înveți pe alții, trebuie să stai clipă de clipă în școala marelui învățător care a zis învățați de la mine și a umblat clipă de clipă călăuzite de Duhul Sfânt. Numai Domnul Iisus ne poate da adevărata stare pentru a fi învățătorii vieții și ai Sfințeniei. Învățătura care duce la Sfințenie este învățătura care duce la împlinirea voii lui Dumnezeu. Nu vorbele dau învățătura, ci viața pe care o trăiești. Așa trebuie să fie nu numai episcopul, dar și cel mai neînsemnat mădular al trupului lui Hristos. În Hristos nu este decât un fel de viață pentru toți credincioșii, fie pentru cei cu cinci talanți, fie pentru cei cu un singur talant, fie pentru cei care au darul de a păstori, fie pentru cei păstoriți. Cine are inimă de înțeles, să înțeleagă. E necurim, e necurim, Obele din sti, tu lucar cu vederare, câte te-mi e miea, tu nu. Cioi-i-i-i. cioi Versetul 3. Să nu fie nici bețiv, nici bătăuș, nici doritor de câștig mărșav, ci să fie blând, nu gâlceav, nu iubitor de bani. Tot despre episcop e vorba aici. El este cel din tii chemat la sfințenie și împreună cu el toți ceilalți credincioși ai Domnului Isus. Episcopii, bătrânii unei adunări, sunt stâlpii pe care se sprijină toată adunarea. Dacă ei, care stau în frunte, nu sunt un model de viață neprihănită, dacă ei nu-l arată pe Domnul Iisus în trăirea lor, cum vor sluji celorlalți și cum vor putea ceilalți să înțeleagă și să trăiască neprihănirea? Un stâlp putred dărâmă toată clădirea. Apostolul Pavel înșira anumite păcate și virtuți mai văzute de care trebuie să țină seama cel chemat să supravegheze turma lui Hristos. Să nu fie nici bețiv. Nu vorbește aici despre vin, lucru de la sine înțeles, ci despre orice fel de beție. Oare a umblat după slava care vine de la oameni nu este beție? A fi plin de tine și nu de Duhul Sfânt, oare nu este beție? A citi mai mult cărțile oamenilor decât cuvântul lui Dumnezeu, oare nu este beție? A primi mai mult părerile oamenilor sau ale grupării tale religioase, mai mult decât adevărul curat al Sfintei Scripturi, oare nu este beție? Omul nu se îmbată numai de vin, ci și de învățături străine de adevărul lui Dumnezeu. Episcopii și toți urmașii Domnului Isus nu trebuie să fie bețivi. Beția de orice fel ar fi ea strică mintea sănătoasă, făcând o neputincioasă când este vorba de înțelegerea voii lui Dumnezeu și cu atât mai mult când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Nici bătăuși A ridica mâna și a lovi pe cineva e un lucru cu totul străin de urmașul lui Hristos, și cu atât mai mult de cel care are o chemare deosebită în adunarea lui Dumnezeu. Din acest cuvânt al Apostolului Pavel a izvorât canonul al 27 lea sinodul 1, care zice: Se caterisește episcopul, preotul sau diaconul acela ce va ridica mâna și va bate pe un credincios sau necredincios. Se caterisește episcopul, prezbiterul sau diaconul care vor pune pe alții să bată. Dar bătaia nu-i numai cu mâna sau cu bățul, ci și cu vorba. Cât de adevărat este proverbul românesc, limba n-are oase, dar frânge oase. Bătaia cu limba e de multe ori mai grea decât bătaia cu bățul, ci căleala e o bătaie mai nesuferită decât lovirea cu mâna. Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, bătăuși este și cel care mereu lovește conștiința fraților cu vorbele sau cu faptele sale. Nici doritor de câștig mărșav tot câștigul care nu are în vedere slava lui Dumnezeu și propovăduirea lucrării lui în sufletele oamenilor este un câștig mărșav de fapt nu este un câștig ci o pierdere veșnică pentru cel care umblă după așa ceva tot ce se câștigă pentru firea veche este pierdere grea pentru firea cea nouă copilul lui Dumnezeu născut din sămânța cuvântului sfânt fuge de orice câștig mărșav fie că este vorba de slavă de șartă fie că este vorba de bunuri pământești, care îngrașe firea veche și pun piedică lucrării lui Dumnezeu. Ci să fie blând Blândețea este efodul creștinului. Cum odinioară marele preot al poporului lui Israel îmbrăca efodul peste celelalte veșminte preoțești, tot așa și urmașul lui Hristos trebuie să îmbrace blândețea peste toate celelalte virtuți pentru a fi văzută de toți oamenii. Când e vorba de cei care supraveghează adunarea lui Dumnezeu, blândețea trebuie să fie văzută și mai înbelșugată pentru că ei trebuie să rezolve toate problemele care se ivesc între frați. Sfântul Ioan Gură de Aur zicea, răutatea se înmoaie și se domolește cu blândețea, iar nu cu altă răutate. Nu viitor. Ceartă este un duh puternic prin care lucrează diavolul în lume și chiar între credincioși. Cel care umblă călăuzite de Duhul Sfânt se va feri de Duhul Gâlcevei și va ajuta la izbăvirea altor suflete de stăpânirea acestui Duh. Cine caută gâlcea n-are Duhul lui Hristos și deci nu poate face lucrarea lui Dumnezeu între suflete. Nu iubitor de bani Orice iubire străină de iubirea lui Dumnezeu este iubire diavolească, este calea morții și a întunericului. Iubirea de bani și de lucrurile pământești îți face inima nesimțitoare față de Dumnezeu, de oameni și de lucrarea cea sfântă a mântuirii. Iubirea de bani este somniferul diavolului care caută să doarmă conștiința urmașilor lui Hristos. Toți urmașii lui Hristos, fie bătrâni, fie tineri, trebuie să vegheze ca să nu cadă în mreaja deavolului. Numai rămânând în Hristos, în cuvântul lui, putem fi izbăviți de toate faptele firii pământești. În afara lui Hristos, te lași de una și te prind două din lucrările păcatului. Nu mai bați cu pumnii, dar bați cu limba, clevetești pe toți cei de care nu-ți convine. Nu mai bei vin sau alte băuturi amețitoare, dar bei o travă unor învățături străine de cuvântul scris al lui Dumnezeu și dai și altora să bea. Rămânând în Hristos, avem toate virtuțile, avem chipul și felul său. nerămânând în El, nu mai avem nimic. Binele este unul singur, Dumnezeu, Cine rămâne în el, trăiește binele și îl făptuiește necurmat. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea 1 Timotei, capitolul 2 și versetul 15 și capitolul 3 de la versetul 1 la versetul 3.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 Uh, yeah yeah. Hai trintorul, hai fui, strică ierian